escou El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Presentació del documental FEDEIEN a l'Ateneu. Aquest dissabte 18 de setembre, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, projecció del documental FEDEIEN, que tracta sobre George Abdalá, el pres polític més antic d'Europa, que porta 37 anys empresonat a l'Estat francès. La presentació del documental serà a les 11 del matí i anirà a càrrec de l'activista Jean-Marc Rulian. En acabar el passi es farà un dinar popular. Tots els beneficis aniran destinats al grup de suport a George Abdalá. Us esperem aquest dissabte a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Trobada llibertària a l'Espunyola. El cap de setmana del 18 i 19 de setembre, la Federació Anarquista de Catalunya organitza una trobada llibertària al Centre Cívic de l'Espunyola, que comptarà amb diferents activitats. El dissabte, a partir de dos quarts d'onze, presentació d'organitzacions llibertàries. Tot seguit es farà la presentació de la Guia Antirepressiva i la revista Clau de Volta número 4. A les 4 de la tarda es farà la xerrada Una mirada als clàssics Becúning i l'organització anarquista A partir de les 6 de la tarda Jornada esportiva El diumenge a dos quarts d'onze es farà una excursió per la natura i després es farà la cloenda de les jornades Salut i anarquia La xarxa de Supermoto del Berguedà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 es cau al món? Manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat El diumenge 19 de setembre, diferents associacions de defensa del territori i el medi ambient han convocat una manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat i per defensar l'espai natural de la Ricarda. La convocatòria tindrà lloc a les 10 del matí a la plaça de la Vila del Prat i a les 12 del migdia, al carrer Tarragona, en Països Catalans. Ni un pam de terra, ni una gota d'aigua. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.